Doar pentru extazul paserea măiastră. Doamne, paserea măiastră, în extaz când ne-a trezit, Ca să-i măsurăm spre îndoarea, peste noi s-a învârtit. Doamne, paserea măiastră, în extaz când a venit, Ca un vultur de pe munte cu ochi ager ne-a privit. Doamne, paserea măiastră, în extaz când a venit, Cuaiei pene colorate, gândul nostru l-a uimit. Doamne, paserea măiastră în extaz când a venit, de deasupra conștiinței, de trei ori ea s-a rotit. Doamne, paserea măiastră în extaz când a venit, un mesaj cu limbă pentru noi ea a arostit. Doamne, paserea mă în extaz când a venit, de-o de o venită, ea cu drag ne-a prevenit. Doamne, paserea mă în extaz când a venit, dorul nostru să ne-l spună, ea desigur, s-a gândit. Doamne, paserea mă în extaz când a venit, a văzut că noi răspunsul să îl dăm, nu ne-am grăbit. Doamne, paserea măiastră în extaz când a venit, ne-a chemat la locul unde... Ia și l-a gâtit. Doamne, pastrea mai astră, în extaz când a venit despre Calea Luminoasă, cu a ei glas, ne-a desdușit. Lacrimă pentru națarea gândului. Doamne, cel care duh din gura ta nei dat, făne duhul ca pe îngerii tăi, așa cum a fost gândul tău cel înalt și minunat. Pasarea măiastră a sufletului nostru la tine a zburat.